Ana Karenina, Pista 50 Înțeleg, dragă prietene, înțeleg totul, zise contesa Lidia Ivanovna. Ajutor și mânghiere sufletească n-ai să găsești la mine. Totuși am venit să te ajut, dacă pot. Aș vrea să descap de toate aceste griji în înjositoare. E nevoie de o mână de femeie care să o rânduiască toate acestea. Îmi încredințez mie această sarcină? Alexei Alexandrovici îi strânse mâna tăcere cu recunoștință Ne vom ocupa împreună de serioja Nu sunt prea pricepută în chestiunile de ordin practic, dar am să încerc O să fiu menajera dumii tale. nu mulțumi, nu fac de la mine Nu pot să nu-ți mulțumesc Însă, dragă prietene, nu te mai lăsa pradă sentimentului de care îmi vorbeai Da te rușina tocmai de ceea ce este cea mai înaltă faptă a oricărui creștin Cine se umilește, acela se înalță Apoi nici nu-mi poți mulțumi mie, trebuie să-i mulțumești lui și tot lui să-i cere ajutor. Numai în el vom găsi liniștea, mângâierea, salvarea și iubirea." Adăugă ea și înălțându-și privirea la cer, începu să se roage, după cum înțeles Alexei Alexandrovici din tăcerea ei. Karenin o asculta, iar expresiile care mai înainte, chiar dacă nu-i displăceau, îi se păruseră de prisos, îi apăreau acum firești și pline de mângâiere." Lui Alexei Alexandrovici nu-i plăcea acest spirit nou de exaltare. Era credincios, dar se interesa de religie, mai cu seamă din punct de vedere politic. Iar noua învățătură, care îngăduia unele interpretări noi, nu era în principiu pe placul lui, tocmai fiindcă deschidea o cale discuțiilor și analizelor. Mai înainte, Karenina avusese o atitudine rece și chiar ostilă față de noua învățătură și nu intrase niciodată în discuție cu Lidia Ivanovna, care se pasionase de această învățătură, ferindu-se de orice conversații cu ea în această privință. Acum, însă, pentru întâia oară, el îi ascultă cuvintele cu plăcere și nu mai simță născându-se în el nicio obiecție. Îți sunt foarte, foarte recunoscător și pentru faptele și pentru vorbele dumitale, zise el când conte și spăvi rugăciunea. Lidia Ivanovna a mai strânse odată amândouă mâinile prietenului său. Acum încep lucrul. Adăugă ea cum surâs după câteva clipe de tăcere, ștergându-și urmele lacrimilor de pe față. Mă duc la Serioja. N-am să mă adresez dumitale decât în cazuri extreme." Și Contesa se ridică și ieși. Contesa Lidia Ivanovna se îndreptă spre apartamentul lui Serioja și acolo, scăldând în lacrimi obrajii băiatului speriat, îi spuse că tatăl său e un sfânt și că maică s-a murise. Contesa Lidia Ivanovna îi ținu făgăduiala. Luă într-adevăr asupra toate grijile în legătură cu orânduirea și cu conducerea gospodăriei lui Alexei Alexandrovici. Nu exagerase însă, spunând că nu se prea pricepe în chestiuni de ordin practic. Toate dispozițiile sale trebuiau schimbate, fiindcă nu se puteau îndeplini. Le schimba Cornei, feciorul lui Alexei Alexandrovici, care a început să conducă toată gospodăria lui Karenin, aproape fără să se simtă. În timp ce își ajuta boierul la îmbrăcat, corneil în încunoștința de tot ce era nevoie să știe, liniștit și cu luarea minte. Totuși, ajutorul Lidiei Ivanovna era cât se poate de folositor. Dragostea și respectul ei îi dădeau lui Alexei Alexandrovici un sprijin moral, mai cu seamă că, așa cum îi plăcea să creadă, ea aproape îl convertise la creștinism, făcând dintr-un credincios indiferent și leneș, un partizan înflăcărat de noua interpretare a învățăturii creștine, care se răspândise în vremea din urmă la Petersburg. Această convertire se făcuse ușor. Ca și Lydia Ivanovna și alți oameni care le împărtășeau concepțiile, el era cu totul lipsit de o imaginație profundă, de acea însușire sufletească, datorită căreia creațiile închipuirii cer o oarecare logică și conformitate cu realitatea ca să le poți da crezare. Astfel, el nu vedea nimic imposibil și nefiresc în ideea că moartea, care există pentru cei necredincioși, nu există pentru dânsul, că sufletul lui este spălat de orice păcat, fiindcă se bucură de o credință desăvârșită, al cărei judecător este el însuși și că se putea socoti, fiind încă pe pământ, absolut sigur de mântuirea lui de plină. E drept că Alexei Alexandrovici simțea uneori nelemurit că ideile noii sale credințe sunt ușuratice și false și își dădea seama atunci că bucuria pricinuită de sentimentul puternic cel îndemnase la iertare, pusese mai nobilă și mult superioară bucuriei pe care o simțea acum, când gândea că în orice clipă Iisus Hristos sălășuiește în inima lui și că, semnând corespondența, îndeplinește voia sa. Alexei Alexandrovici avea nevoie să creadă astfel. În umilința lui avea nevoie să se ridice la înălțimea aceasta imaginară de unde, disprețuit de toți, să poată disprețui și el pe alții și de aceea se agăța de noua lui credință ca de un colac de salvare. Capitolul 23 Contesa Lidia Ivanovna, entuziastă din fire, se măritase de foarte tânără, cu un om bogat și de vază, cu inimă bună, vesel, dar desfrânat din calea afară. După o lună și câteva zile de căsticie, bărbatul său o părăsise. La entuziastele sale manifestări de dragoste, soțul răspundea numai cu ironii, ba chiar cu dușmănie, ceea ce nu puteau înțelege oamenii care cunoșteau inima bună a contelui, și nu găseau niciun defect în caracterul entuziast al Lidiei. De atunci, deși nu divorțaseră, soții locuiau despărțiți. Iar când bărbatul își întâlna nevasta, o întâmpina întotdeauna cu aceeași ironie amară, pe care nu și-o putea explica nimeni. Contesa Lidia Ivanovna încetase de mult de a mai fi îndrăgostită de soțul său, dar nu încetase nicio clipă de atunci să fie îndrăgostită de câte cineva. uneori de mai multe persoane deodată, bărbați și femei, în aproape de toți oamenii care se deosebeau prin ceva de ceilalți muritori. De pildă, se îndrăgostea de toate prințesele și de toți prinții care făceau alianțe noi cu familia țarului. Îndrăgise un mitropolit, un vicar și un preot, apoi un ziarist, trei slavi din Balcan, pe comisarov un ministru, un doctor, un misionar englez și pe care nimeni. Toate aceste iubiri, când mai slabe, când mai puternice, nu împiedicau să aibă cele mai întinse și mai complicate relații la curte ca și în societate. Dar după nenorocirea care îl lovise pe Alexei Alexandrovici, de când îl luase sub deosebita ei protecție și începuse să vadă de gospodăria lui și să îndrumeze sufletul, Lydia Ivanovna își dădu seama că toate celelalte iubiri fuseseră iluzorii și că îl iubea sincer numai pe Karenin, că sentimentul pe care îl nutrea pentru dânsul era mai puternic decât toate sentimentele sale de până acum. Analizându-și sentimentul și comparându-l cu cele de mai înainte, ea de bine seama că nu s-ar fi putut îndrăgosti de Comisarov dacă acesta n-ar fi salvat viața țarului, că nu s-ar fi îndrăgostit de Ristici Kudzitski dacă n-ar fi existat problema slavă. Ristici Kudzitski, om de stat sârb, membru al Consiliului de Regență în timpul minoratului lui Milan I, ministru de externe al Serbiei în perioada războiului turcosârb din 1876. Pe care, nimeni însă, îl iubea pentru persoana lui, pentru sufletul lui superior și neînțeles, pentru timbrul subțirel al glasului cu intonații prelungite, atât de drag ei, pentru privirea ei obosită, pentru caracterul și pentru mâinile lui albe, moi cu vinele umflate. Nu numai că se bucura când îl vedea, dar căuta pe fața lui urmele impresiei pe care o făcea ea asupra -i. Dorea să-i placă nu numai prin vorbă, ci prin întreaga ei ființă. Ca să-i placă lui, ea se îngrija acum de toalete mai mult decât oricând în trecut. Se surprindea visând ce s-ar fi întâmplat dacă ea n-ar fi fost căsătorită, iar el ar fi fost liber. Se îmbujora de emoție când intra Karenii în odaie. Nu-și putea stăpâni un zâmbet de încântare când îi spunea ceva plăcut. De câteva zile, contesa Lydia Ivanovna era foarte tulburată. Aflase că Ana și Vronski se găseau la Petersburg. Trebuia să-l ferească pe Alexei Alexandrovici de o întâlnire cu dânsa. Se cuvenea să-l apere chiar de chinuitoarea veste că această femeie îngrozitoare se află în același oraș cu dânsul și că el ar putea să o întâlnească în orice clipă. Lydia Ivanovna culegea informații prin cunoscuți despre intențiile acestor oameni dezgustători, cum îi numea pe Ana și pe Vronsky, și încerca în același timp să conducă în așa fel pașii prietenului său, încât acesta să nu întâlnească. Un tânăr ajutant, prieten cu Vronski, de la care contesa primea știri și care ne dășduia să capete cu ajutorul ei o concesiune, îi spuse că Ana și Vronski își isprăvise rătreburile și erau hătărâți să plece a doua zi. Lidia Ivanovna începuse să se liniștească, dar a doua zi dimineață îi se aduse un bilet. Recunoscu îngrozită scrisul. Era al Anei care Plicul lunguieț, galben, de hârtie groasă, ca o coajă de tei, Purta un monogram mare. Scrisoarea mirosea frumos. Cine a adus-o? Un comisionar de la hotel. Mult timp, contesa Lidia Ivanovna nu se putea așeza să citească scrisoarea. Din pricina emoției, ea a avut un acces de astmă de care sufera. După ce se liniști, citi următoarea scrisoare în franțuzește. Madame la contes, Sentimentele creștinești care vă umplu inima, îmi dau neiertata îndrăzneală de a vă scrie. Sunt nenorocită din pricina despărțirii de fiul meu. Vă implor să-mi îngăduiți să-l văd o singură dată înainte de plecare. Iertați-mă că vă reamintesc de mine, mă adresez domniei voastre și nu lui Alexei Alexandrovici, numai fiindcă nu vreau să-l fac pe acest om mărinimos să sufere, aducându-i aminte de mine. Cunoscând prietenia domniei voastre pentru el, mă veți înțelege. Îl veți trimite pe serioja la mine, ori am să vin eu acolo, la o anumită oră fixată de dumneavoastră, ori mă veți înștiința când și unde l-aș putea vedea în afara casei. Nu mă gândesc la un refuz, deoarece cunosc generozitatea aceluia de care depinde acest lucru. Nici nu vă puteți închipui cât de arzătoare este dorința mea de a-l vedea, și de aceea nu vă puteți închipui nici cât de nemăsurată este recunoștința pe care vă port pentru ajutorul domniei voastre ce veți binevoi i-am Ana pe contesa Lidia Ivanovna o enerva absolut totul în această scrisoare, cu prinsul aluzia la generozitate și mai cu seamă tonul prea sigur după cum i se păru. Spune că nu e răspuns, zise Lidia Ivanovna și îndată după aceea scrise lui Alexei Alexandrovici că îndăjduiește să-l vadă la ora 12 cu prilejul prezentării felicitărilor la Palatul Imperial. Trebuie să-ți vorbesc într-o chestiune importantă și tristă. Acolo ne vom înțelege unde să ne întâlnim. Cel mai bine e la mine. Voi porunci să ți se pregătească ceaiul dumitale. E necesar. El ne dă crucea, dar tot el ne dă și puterea să o purtăm. Adăugă ea ca să-l pregătească cât și de puțin. Contesa Lidia Ivanovna trimita de obicei la Karenin câte două-trei bilete pe zi. Îi plăcea acest mijloc de a comunica cu el, care avea un caracter elegant și misterios, Tocmai ceea ce în realitate lipsea relațiilor ei personale. Capitolul 24 Prezentarea felicitărilor era pe sfârșite. Cei care plecau vorbeau între ei despre ultimele noutăți, decorațiile acordate în acea zi și despre mișcarea în aparatul superior de stat. Ce-ar fi dacă i s-ar încredința contesei Maria Borisovna, Ministerul de Război, iar prințesa Vatskovskaya, ar fi numită șef al marelui stat major." Spuse chicotind un bătrânel cu părul alb, îmbrăcat într-o uniformă cu sută cu fir de aur, către o doamnă de onoare, înaltă și frumoasă, care le întrebase despre mișcarea anunțată. Iar pe mine să mă fac ajutant," răspunse zâmbind doamna de onoare. Locul domniei voastre e gata găsit. La departamentul cultelor îl veți avea ca ajutor pe care -mi. Bună ziua, prințule!" zise bătrânelul, strângând mâna unui bărbat care se apropiase de ei. Ce spuneți de Karenin?" întrebă prințul. El și Putetov au primit ordinul Alexandr Nevski. Credeam că l-are mai de mult. Nu-l avea, dar uitați-vă la dânsul." arătă bătrânelul cu tricornul brodat spre Karenin. Acesta, îmbrăcat în uniformă de curte, cu un cordon roșu nou pus peste umăr, se oprise în ușa sălii împreună cu unul din membrii influenței Consiliului de Stat. E mulțumit și fericit ca un ban nou-năuț, adăugă bătrânelul, oprindu-se să strângă mâna unui șambelan frumos cu fățișare de atlet. Dar am bătrânit, spuse șambelanul. De griji, stă și scrie mereu la proiecte, iar acum că l-a înhățat pe nenorocitul acela de lângă el, nu-i mai de drumul până nu-i expune totul punct cu punct. Cum bătrânit! îmbătrânit? Il de pasiun, sternește pasiuni. Îmi închipui că Lidia Ivanovna e geloasă până și pe soția sa. Vă rog să nu vorbiți de rău pe contesa Lidia Ivanovna. E oare un rău să te îndrăgostești de Karenin? E adevărat că Ana Karenina e aici? Adică nu e aici, la palat, ci în Petersburg. Am întâlnit-o ei cu Alexei Vronski, bra de su, bra de su, pe mors Brați la braț cu Vronskii." om chinapa." E un om care nu are..." A început șambelanul. Dar se opri, făcând loc și înclinându-se înaintea unui membru din familia imperială care tocmai trecea acolo. În timp ce lumea vorbea într despre Alexei Alexandrovici, criticându-l și ironizându-l, acesta tăiase drumul unui membru al Consiliului de Stat, îl oprise și, fără să se clintească din loc ca să nu-l scape, îi expunea cu deamărântul tot proiectul său financiar. Cam în același timp, când îl părăsise soția, i se întâmplase lui Alexei Alexandrovici cel mai trist eveniment din viața unui slujbaș. Oprirea ascensiunii în serviciu. Această oprire era un fapt împlinit, lucru limpede pentru toată lumea. Numai Alexei Alexandrovici nu-și dădea seama că îi se încheiase cariera. Fie din pricina ciocnirii cu Stremov, fie din pricina nenorocirii cu soția, ori din pricină că atinsese culmea cei fusese hărăzită, dar în anul acela toți înțelesese că activitatea lui funcționărească fusese încheiată. Mai ocupa încă un post important, era membru în mai multe comisii și comitete, dar toți îl socoteau ca un om în declin, de la care nimeni nu mai aștepta nimic. Orice ar fi spus sau ar fi propus, era ascultat așa ca și cum ceea ce propunea el ar fi fost de mult cunoscut, fiind tocmai lucruri de care nu se simțea deloc nevoie. Dar Karenin nu-și dădea seama de acest lucru. Ba, din potrivă, înlăturat de la participarea directă la viața guvernamentală, vedea mai limpede decât înainte defectele și greșelile în activitatea altora și s-o cota că este de datoria lui să propună mijloace de îndreptare. Curând, după despărțirea de soția sa, început să scrie primul lui memoriu asupra noilor tribunale, unul dintr-o serie interminabilă de memorii inutile asupra tuturor ramurilor administrative. Alexei Alexandrovici nu numai că nu-și dădea seama de situația lui desnătăjduită în lumea funcționarească și nu era amărât din pricina asta, dar părea mai mulțumit decât oricând de activitatea lui. Cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumești, cum se placă nevestei, dar cine nu e însurat se îngrijește de cele dumnezești, cum să placă Domnului, spune apostolul Pavel. Karenin, care se conducea acum în toate treburile lui după scriptură, își aducea deseori aminte de acest text. Ii se părea că de când rămăsese fără soție, singur cu proiectele sale, îl sluja mai bine pe Dumnezeu decât înainte. Nerăbdarea vădită de membrul Consiliului, care vrea să plece, îl lăsă rece pe care nimic. Acesta și întrerupse expunerea abia atunci când Consilierul, profitând de trecerea unei persoane din familia imperială, plecă și el. Rămas singur, Alexei Alexandrovici își lăsă capul în piept Adunându-și gândurile Apoi privi distrate în jurul Și se îndreptă spre ușă Unde dășduia să întâlnească pe Lidia Ivanovna Când de voinici și de sănătoși sunt oamenii ăștia Se gândi el Uitându-se la șambelanul uriaș Cu favoriți bine pieptănați și mirodiți Și la cea roșie ducelui Strâns în uniformă Prin fața cărora trebuia să treacă Bine a zis cine a zis că totul era pe lume Gândi el aruncând o privire chiorâșă spre pulpele șambelanului. Înaintând fără grabă, cu aerul său obișnuit de oboseală și de demnitate, Alexei Alexandrovici se înclină înaintea acestor domni care vorbeau despre dânsul și cu privirea îndreptată spre ușă o căută pe Lidia Ivanovna. A, Alexei Alexandrovici!" îi spuse bătrânelul cu ochii strălucitori de răutate în clipa când Karenin ajunse în dreptul său și cu un gest rece își înclină capul Încă nu v-am felicitat Adăugă el arătând spre cordonul nou primit Vă mulțumesc, răspuns Alexei Alexandrovici Ce zi minunată e astăzi Urmă el accentuând după obiceiul lui cuvântul minunată Știa că rădeau de dânsul Dar nici nu se aștepta din partea lor altceva decât la dușmănie Se deprinsese Văzând meri măslinii reversate din corset ai contesei Lidia Ivanovna, care tocmai intra pe ușă, precum și ochii de ademenitori, minunati și galeși, Alexei Alexandrovici surâse, descoperindu-și dinții albi, încă tineri, și se apropie de ea. Toaleta Lidiei Ivanovna o costase multă trudă ca toate rochile sale din ultima vreme, având acum alt scop decât cel urmărit cu 30 de ani în urmă. Pe atunci simțea dorința de a se împodobi cât mai mult, și cu cât era mai împoporțonată, se credea mai frumoasă. Acum, din potrivă, fiind obligată să se gătească, ceea ce nu se mai potrivea cu vârsta ei, ea nu mai avea altă grijă decât să atenueze pe cât putea contrastul nemăgulitor dintre podoabe și înfățișarea sa. Față de Alexei Alexandrovici, contesa așa atinse scopul. Lui îi părea atrăgătoare. Pentru dânsul, Lydia Ivanovna era singura insulă, nu numai de simpatie, ci și de dragoste, în oceanul de dușmănie și de batjocură care le înconjura. Trecând printre două rânduri de priviri ironice, care tindea în chip firesc spre privirea ei plină de dragoste, ca planta spre lumină. Felicitările mele, spuse Contesa arătând cu ochii spre cordon, stăpânindu-și un zâmbet de plăcere, ne ridică din umeri și-și închise ochii, ca și cum ar fi spus că aceasta nu-l putea bucura. Știa însă foarte bine că asta era una dintre cele mai mari bucurii ale sale, nici el n-ar fi recunoscut-o niciodată. Ce mai face îngerul nostru?" îl întrebă contesa gândindu-se la serioja. N-aș putea spune că sunt în totul mulțumit de dânsul," răspunse Alexei Alexandrovici, ridicând din sprâncene și deschizând ochii. Nici Sitnikov nu-i mulțumit?" Sitnikov era preceptorul căruia îi se încredințase educația a lui serioja. După cum ți-am mai spus, serioja are oarecare rezervă față de chestiunile esențiale care ar trebui să atingă inima oricărui om și a oricărui copil. Început Arenin să-și expună ideile asupra singurei probleme ce mai interesa afară de slujbă, educația fiului său. Când Alexei Alexandrovici, cu ajutorul Lidiei Ivanovna, își reluase viața și activitatea, se simtise dator să se îngrijească de creșterea fiului care rămăsese în seama lui. Deoarece mai înainte nu-l interesaseră niciodată problemele de educație, el consacră câtva timp studierii teoretice a chestiunii. După ce citi câteva cărți de antropologie, pedagogie și metode didactice, Karenin își întocmi un în plan de educație și angaja pe cel mai bun pedagog din Petersburg, care să-l pună în practică și să-i educe băiatul. Chestiunea aceasta îl preocupa în permanență. Bine, bine, dar inima! Văd în el inima tatălui său. Cu o asemenea inimă, un copil nu poate fi rău." Spuse cu entuziasm Contesa Lidia Ivanovna. Da, poate. În ceea ce mă privește, îmi fac datoria. E tot ce pot face." Vino la mine," îl rugă Contesa după o clipă de tăcere. Trebuie să vorbim despre o chestiune tristă pentru dumneata. Aș fi făcut orice ca să te scutesc de anumite amintiri. Alții însă cred altfel." Am primit o scrisoare de la ea. E aici, în Petersburg. El tresări când auzi pomenindu-se despre soția sa, dar numai decât fața încremenită de moarte, exprimând astfel o neputință desăvârșită în chestiunea aceasta. Mă așteptam la asta, zise el. Lydia Ivanovna îl privi în extaz. În ochii la lacrimi de admirație pentru mărinimia lui. Capitolul 25 Când Alexei Alexandrovici intră în buduarul mic și plăcut al contesei Livia Ivanovna, plin de porțelanuri vechi și portrete, gazda lipsea. Își schimba rochia. Pe măsuța rotundă, acoperită cu o față de masă, se afla un serviciu chinezesc și un ceinic de argint, care se încălzea cu spirt. Alexei Alexandrovici își plimbă privirea distrată pe nenumăratele portrete cunoscute care împodobeau budoarul ei și, așezându-se la masă, deschise o evanghelie găsită acolo. Foșnetul rochiei de mătase a contesei îl scoase din gândurile sale. Așa, acum să ne așezăm în liniște, zise Lydia Ivanovna, strecurându-se grăbită între masă și divan, cu un surâs emoționat. Și să vorbim în timp ce ne luăm ceaiul. După câteva cuvinte de pregătire, răsuflând din greu și îmbujorându-se la față, iar în mână lui Alexei Alexandrovici scrisoarea primită. După ce citi scrisoarea, care nintă cu mult timp. Nu cred că aș avea dreptul să o refuz, spuse Alexei Alexandrovici cu sfială, ridicând ochii. Dragă prietene, dumneata nu vezi răul la nimeni. Din potrivă, văd că totul e rău, dar ar fi drept. Pe chipul lui se citea nehotărârea. Cerea parcă un sfat, un sprijin și o îndrumare într-o chestiune în care nu se pricepea. Nu, îl întrerupse ea. Toate au o margine. Înțeleg imoralitatea, început contesa fără prea multă sinceritate, deoarece niciodată nu putut să înțelege ce anume le atrage pe femei spre imoralitate. Dar nu înțeleg cruzimea. Și față de cine? Față de dumneata? Să rămână în același oraș în care locuiești dumneata? Cât trăiești în veți. Eu acum învăț să înțeleg noblețea dumitalea sufletească și josnicia ei. Cine va ridica cel din tâi piatra? Spuse Alexei Alexandrovici, vădit mulțumit de rolul lui. Am iertat totul, de aceea nu pot să lipsesc de ceea ce este o nevoie a inimii sale, iubirea de copil. Oare este în adevăr iubire, dragă prietene? E în adevăr sinceră? Să zicem că iertat-o, că o iertă dar avem noi dreptul să tulburăm sufletul acestui înger? El o crede moartă. Se roagă pentru dânsa și roagă pe Dumnezeu să ierte păcatele. E mai bine pentru el? Și acum ce o să creadă băiatul? Nu m-am gândit la asta, răspunse el, recunoscând dreptatea acestui raționament. Lydia Ivanovna își acoperi fața cu mâinile și tăcu un răstimp. Se ruga. Dacă îmi cer sfatul, zise contesa, după ce și sprăvi rugăciunea și își descoperi fața, atunci te povățuiesc să nu faci asta? Crezi oare că nu văd cât suferi, că ți se redeschide rana? Să presupunem că uiți, ca de obicei de dumneata, la ce ar duce asta? La noi suferințe pentru dumneata și o mare turburare pentru copil. Dacă a mai rămas ceva omenesc în ființa ei, ea însă n-ar trebui să dorească așa ceva. De aceea, fără șovăire, te sfătuiesc să nu faci, și dacă îmi dai voie, pot să-i scriu. Alexei Alexandrovici consimții, iar contesa Lidia Ivanovna trimise următoarea scrisoare în franțuzește. Stimată doamnă, revederea cu domnia voastră ar putea face pe fiul domniei voastre să pună unele întrebări la care ar fi cu neputință să-i se răspundă, fără a trezi în sufletul copilului un gând de condamnare pentru ceea ce se cuvine să rămână sfânt în ochii săi. De aceea vă rog să priviți refuzul soțului domniei voastre în spiritul iubirii creștine. Rog pe cel de sus să fie milostiv cu dumneavoastră. Contesa Lidia Scrisoarea aceasta așa atinse scopul ascuns pe care Lidia Ivanovna și îl tăinuia chiar sieși. O jigni pe Ana până în adâncul sufletului. La rândul lui, Alexei Alexandrovici se întoarse acasă foarte tulburat, și nu-și mai nu putea relua în ziua aceea în deletnicirile sale obișnuite. Nu-și regăsi nici liniștea sufletească de om credincios, cu sufletul în păcat, cum se simțea mai înainte. Amintirea soției sale, care era atât de vinovată față de vânsul și față de care el se purtase ca un sfânt, cum spunea cu drept cuvânt Lidia Ivanovna, n-ar fi trebuit să-i tulbure inima. Totuși, care nimeni nu se simțea liniștit. Nu putea înțelege carta pe care o citea, nu îi zbutea să alunge amintirile chinuitoare ale vieților comune, ca și ale greșelilor de care se credea acum vinovat față de Ana. Amintirile despre felul cum îi primise mărturisirea necredinței la întoarcerea de la curse, mai ales faptul că ceruse de la ea numai respectarea conveniențelor și nu-l provocase la duel pe Vronski, îl rodeau și trezeau a amare păreri de rău. Îl chinuia și amintirea scrisorii pe care i-o trimisese. Mai ales iertarea lui zadarnică și grija de copilul străin îi umpleau inima de rușine și de căință. Același sentiment de rușine și de căință îl avea și când își amintea de trecutul comun și de cuvintele stângace de care se folosise, după multe șovăieli, ca să o ceară în căsătorie. Dar care e vina mea? se întreba el. Iar această întrebare stârnea totdeauna o alta. Dacă toți acești vronski, oblonski, dacă toți acești șambelani cu pulpe groase simt, iubesc și se însoară în alt chip, prin minte îi treceau un șir întreg de oameni plini de vigoare, sănătoși, siguri de ei, care totdeauna i-a atenția plină de curiozitate. Alunga aceste gânduri, căuta să se convingă că nu trăia pentru viața vremelnică de aici, ci pentru viața cea veșnică și că în inima sa să lăsluiau pacea și iubirea. Dar faptul că în viața asta trecătoare și nemernică el făcuse unele greșeli, după cum își închipuia, îl chinuia atât de cumplit de parcă nici n-ar fi existat mântuirea acea veșnică în care credea. Ispita aceasta nu ținu însă mult timp. În curând, un sentiment de pace și de înălțare pusese stăpântul.